Eta atxalde untan, gerrena plat emankizunaren tenorea, atxaldeon Dominik. Atxaldeon Arantxa, Christof, Pistaflash, eta entzuleak. Untxasiste, atxaldeon Christof. Atxaldeon untxabai, zure. Bai? Badoa. Untxa, moralki edo burutik. Uh, moralki untxa, burutik ez, sobera. Ez sobera ez. Ez da behar. Ez da grabe. Ez dut uste. Irratian harina izenor, Ha, ego kituana izela momentuz uh, lanari, beraz laster kantu bat aurkeztuko daukuztu dominik. Huri da, kantu zati bat. Hanoz, zati bat. Baina lehenik, pista flash, zuri berriak. Egunon arantxa eta entzuleak. Internet asmatu duen bidarra itarra zenduda atzoko izan. Bidea eskenitzak ASTM elkodean iratzi ditu. Mendilaguateak gustuko ez duen egoaldeko norbait dute. Hamala urte ditu edurne daitzen da eta bakarrik senditzen da. Laguntza galdi giten du munduari. Piritch eta poroch nekrofilias akusatuak berriz ere. Haien azken diskako arbasuekin txortan kantuak polimika bizia piztu du hoge haama urteko ibilbide artistiko profesionala eta gero, Fermin Muguruzak lehenaldozz bere hitzak eta musika duen kantu oriinal bat egin du. Hau da, neorplasiatu gabe berak du dena asmatu. Maleruzki kantu hori eskasa dela onartu du ferminek berak eta gehitu du ez duela olakorik or eginn. Bi.000eta zortzko Euskal Herriko Jonpoen Politenaren txapelketa lusoak du irabazi.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 Higandean, bizikletez iratira joan dira, eta han didxerri duekin inkantazioak egindituzte. Brokoli bat sakrifikatu dute, eta ondotik tofu eskaintza edo ofrandak egindituzte amalujari. Malerushki, elurra hainitzer hori denez, hanpasa dute gaua eta denak hipotehmiaz hildirak gauean. Espekulazio egoera kritikatzeko, asmoarekin, bilbotak batek garazin duen bere bigarren etxe bizitzari su eman dio higandean. Biziaren zergatia eta zentzuari iar desteko elburuarekin, apobat piztuda goizean. Maleruski, eulibat jan, nahian, metro batzue zer eta bertan hil. Hor ziren sinaukiek nigar egindute, haiek badakite ez dela gehiago txoria izango, bainanik txoria noen maite. Itz enigmatiko hauekin bururatu du bere deklarazioa han etxegoienek pariseko auzitegian. Oartalize behar da, nazio metan metanfetamina trafiko baten buru izateaz akusatoa dela kantarisa. Gizon koskorraiz, bena nostalgikoa. <coughs> Mamaren esne epela faltan botatzen du. <coughs> ez zinketa, laktalizen bolto berria iteko duk. Esne mama! mama. Esne mama. mama! Emazte esne autentikoa! Irulitroko bibironetan salgai, esne mama gizon koskor, nostalgico Enzo Bon, ebe, gaurko berriak harturik, ez nea ere, iragarki honetan, naski ez dela gaurko gaia ere, haipatu nahi zinuena, Dominik? Bai, bai, astele neuntan, e, dinaniz, injustizia baten erreperatzea, horrean ez aipatuko haipatuko dugu, baina ez nea bada gazna ere. Horrean, gure euskal maitea maite ga, ga, garrian, gaznak kulturalki garantzia handia duela badakiku denek. Malerushki gaznaren ekoizpenean beharrezkoak diren aktori guziak ez dira beti behar bezala errekonozituak. Hala nola, ardiek kompazione batuzte veterinerak, laborariek xariak, benafrangotan ahanzten ditugu esnekariak. Alta, esnekariak, zutani logirelarik edo xupazterrean gauean, horiek bideetan dira oizedera arte. Adibidez, tenore hortan, atxaleko bostak tapiko dira, ba horiek tenore hortan... Kompasione prestatzen ari dira, agatsuntan berit zere, beraien misioa betetzeko. Jambia, aga lan egiten dutela, gu ez jatzartzeko. Hots gaueko eroi anonimoak dira. Heroiak denak. Eta horien artean, bat poeta da. Aztelen untan, ez poeta anonimoaren kantu zati bat ekarri dauziet. Niaurek ez takitzusen norden. Pietunak datagutu nuntzia nutzi ikazeta bat, Kasetaren gainekaldean idatzia zelarik SOS. Horean, entzundut kazeta eta holako kantuak aurkitu ditut. Gauilunean esnekarien bakardadea nolakoa izaitena alden hobeki komprenitzen lagundu naueni. Eta proposatzen dauziet hori segidan entzutea. Zimeruko distrikta, zentzu busietan zehkaltu dut, ahacuntan ere. Ama bior duko lancian da ora inxeberan finita, ez dut logiteko embehiarik. Damn! Zuri behizik etzit bentsatzen, odolabeltzatzera ino. Ene esnekari kamionean tiotiotua, kilometroak diatenitu kliceritu gabe kizuna eskapatzen zaidala iduritzu zaintza etxarritan. Sarriko tapetik basa burura, etxaldez, etxalde, turna da bururatu bezain laster, beste laboreli bat ari da behizten asten. Ega osori bat niz egale gina ilukeena abena, e batek lorbudroinean loturik emantentzen duena. De abroa sarbalakio, turna orotan zoratzen nusu amini bat gehio, Gidebazteak zikinak sueginez gero Ejitak salbat zaile batek eta honbat zitearen ahdura Kuño zertan dintzen Abai Shibirua Jaun goikoak buru ratu ez duen lor poska Otsailaren no hogeita zazpia Unkigarria geran horri entzun dut eta badira beste kantu zati batzu eh, Biziki unkigarria atxeman dut, bakardadea senditzen da Olerkia? Olerkia ere Poeta da, ez? Bai Piskabat? Poesia musikatua mm -hmm. Bai, piskat negarrak heldu zaizkituak katu, eh? <laughs> Egun ero bere egun guziak, uh, pixka bat, poesian ezartzen ditu hori da? Gau ez, gau ez zaite, gau ez egiten. Ja, bai, bai. bai, bai, bai, bai, ez nekaria baita. A Ala ere, baiatzen dut momentu hori, uh, mezu batzabaltzeko zuek ere, entzuleak lan baldin baldin balduzue, igortzen aldizkidazue zuen S.O.S. musikalak. Eta agian, elduden hilabetean, baijonako matoien kantua pasara ziko dugu, zurekin argantza. Berdin egia da, lagialdie goeran direla horiek? Bai, geiziki, bai, su, su, su frikarioan. Nahi duzu haien uh, boz gora gailu izan? Eh, Zerra, adibide bat eh, maiteko zen. Magali esperantzetan zegoen. Benazuritxarrez, bera aurra Dona Pauleko klinikan hilik sortu zailo. Magalik bere medikoaren kontseiloak segituz, titietako esnean zutzea du, Eta geroztik, Lactaliz eri xaltzendu. Lactaliz eri esker, magalik bere eznea balurrizatu alizandu. Zukere magali bezala, mamitat zarbatez baduzua rapatu laktalis Lactaliz Laktalis, Lactaliz, etxeko betidanik. Aldiuntan, ikusi duzien bezala, esneari buruzko emankizuna proposatu dautziegu. Zeren eta, bo, Christof... Egan behar da, gauz bat gu, hemen pixkat kesu gira egia egan. Zenta gaur egun, entzuten dugu esnekiak eta ez direla bat ere honak osagak jaren zat. Ez ditugu lalixeritzen, ez dela esnerik edan behar. Guk egia egan... Ez nahi zigarri goxoa atxemaiten dugu, produktu eder bat dela atxemaiten dugu. Behar beha ezkoa, behar ezkoa. Bai, piskat debate bat piztu, erran jendeari, bon, piskat jatzar ziste, ez nahi inguruan, behar da produktu hori piskat defenditu. Agunt, agunt. Ez e, nahi kiak eta laktaliz, beraz, zentu hor juzakit, iragarkia iniet zentzunitugu ba, Laktalizen, uh, uh, lana ere defenditzeko... Uh, edo zein ezne mota, baina negia da nik adibidez lakonaren eznea biziki maite dutala, eta ez dut ulerdzen nolaz, hainbeste lakon ikusita gure inguruan, nolaz ez duten egiten shormarka berezitu bat lakonaren uh, inguruan. Adibidez bat maiteko, ni show businessan ibiltzen frangotan, eta badakigu esnea biziki importanta dela, show businessan. Habai? Uh, ba... Adibidez, Salvador bertsolariari gauza hainitz leporatzen aldizkiogu. Baina gauza bat ez, ala nola badakigu, ez bat zinakiten, erran da dautzi, etxalbadorek lakonak bat eta horretan biziki agazuen zuela. Biziki maite zuen lakon eznea, eta berak proposatu zuen ere, urepelen egitea lakonen feria. Txegurzi da hortaz? daria zen, Salvador. Txegurzi da hortaz? Bai, bai, bai, bai. Eitipiak -E -E errandata. Zenta ah, hor, mito bat hausten uh, duzu, hain so, itzen zat. Lakona... Salvadorrek esnea maite zuen? Gero esnea maite dugularik ere, ezan behar da, lakonak esne, esne geioen maite nutela. Esnea maite duenak, lakonaren esnea ere maite du behar du? Zendako esnea maite duzu Hala ah, da, nik beti, beti bat dut esne boteila batenekin, eta... Hala, pixka bat triste edo sentitzen izelaik, ola autoan edo ola... Ara uh... Arantxa! Ez eh? e, errantzisterik guri, Entzule RDS, egunateldugire lari grabatzea gure emankizuna beti kafea edaten dugu, zuzenean uh, pasatu bainoleen, eta jakizazue zuleek gure igatiko estudioetan, denek batuztela esne ezne boteilak. Bai, eta kafean denek eznean maiten dugu. Azkenean, azkenean zirrata gordetzeko, uh, gure ezne kontsumoa, kafea zartzen dugu barnean, alderantzizko aliteke. Mm -hmm. Hori sufia hori handerearekin ikusi behar nuke ez eta hor psikanalisan txartzen ari gira Abai Abai, bai, bai, ze galera interesgarria pausatzen diguzu Bon, ebe zakitzar uh, erran gehiago, egin uh, tabu bat hautsi zuzula gaur berdin Ba uste du jendeak behar duela uh, utziegun bat pasatzen eta bihar berriz gogoetatu emankizun kizun horren edukiari Ege ne haribai? Esnari Betibai. Bai, esnari bai. Bai. Vous Michelsker, Guerina Plateman qui sont en Autambegogorco, mais ce serait gâteau, pas tout de suite. Déjà déjà fini de là, va une beteilavetean, une ngirela begitz. Bon, Christophe Lambert, Dominique et ta Pistol Flash, Michelsker, ça l'oncha. Ciao ciao. Michelsker.